Kapitola devátá. I jste dvanácte učedovníků svých dalým sílu a moc nad všelitým dňábelstvím a aby neduhy uzdravovali. I poslal je, aby kázali království boží a uzdravovali nemocné. A řekl jim, nic neberte na tu cestu, ani hůlky, ani mošny, ani chleba, ani peněz, ani po dvou sukních mílejte. A do kterého školy domu vešli byste tu zůstaňte a odtud výjděte. A kteříž by vás koli nepřijali, se z města toho, také i ten prach z noh svých vyraste na svědectví proti ním. I výšetče chodili po městečkách v úkol se evangelium a se všudy. Uslyšel pak Herodeš čtvrták o všech věcech, které se dáli od něho. I rozjímal to v mysli své, protože bylo praveno od některých, že by Jan stal zmrtvý. A od jiných, že by se Eliáš zjevil, od některých pak, že by jeden z proroků starých stal. I řekl Herodes, já jsem já stěl. Kdo špadě s tento, o kterémž já slyším takové věci? žádosti byl ho vyděti. Vrátivše se pak a poštové vypravovali jemu, cožkoliv činili. A je odšel soukromí na místo pusté města řečeného Betsaida. Zvěděvše pak zástupové šli za ním. I přijali je a mluvili mu o království božím a ty, kteříž uzdravení potřebovali, uzdravoval. Den pak počal se nachylovat i přistoupivše dvanáct řekli jemu, propušť zástupy, ať rozejdouce se do městeček okolních a do vesnic, jdou a hledají pokrmu, nebo jsme tuto na místě pustém. I řekli jim, dejte vy jim jísti. A oni řekli, nemáme víc než pět klebů a dvě rybě, leč bychom my a nakoupili na tento všetkém lid pokrmu nebo bylo mužů okolo pěti tisíců. i řekl učedlníkům svým, rozkažte se jim posadit v každém řadu po padesáti. Ti učinili tak a posadili se všichni. A za těch pět klebů a ty dvě rybě vhlédl v nebe a dobrořečil jim i lámal a rozdával učedlníkům, aby kladli přes zástup. I jedli a nasyceni jsou všichni a sebráno jest, což jim bylo ostalo drobců dvanácté košů. I stalo se, když se on modlil, obzvláště, že byli s ním učedlníci. I otázal se Jiřka, kým nepraví praví býti zástupové? A oni odpovědě vše řekli, Janem křtitelem a jiní Eliášem, jiný pak, že prorok jeden z starých stal. I řekl jim, vypadkým mne pravíte? Odpovědě v Petr řekl, Krista, toho božího. A on s pohruškou jim přikázal, aby toho žádnému nepravili. Pravě, že syn člověka musí mnoho trpěti a potupen býti od starších a od předních kněží i od zákonníků a zamordován býti a třetího dne zmrtvých státi. I pravil všem, Chceli, kdo přijít za mnou, zapři sám sebe a běř svůj kříž na každý den a následuj mne. Nebo kdož bude štíti duši svou zachovatí, ztratí ti a kdož ztratí duši svou pro mne, ten ti zachová. Nebo co je splatno člověku, by všeckém svět získal, kdyby sám sebe ztratil a ne sám sebe zmehal? Nebo kdo by se za mne styděl a za mé řeči, za toho, co se syn člověka stydetit bude, když přijde v slávě své a odsouje i svatých andělů? Ale pravím vám jistě, jsou někteří ze stojících tuto, kteříž neokusí smrti až uzdří království boží. I stalo se po těch řečech jako po osmi dnech, že vzal s sebou Petra a Jakuba a Jana, vstoupil na horu, aby se modlil. A když se modlil, učiněna je tvář jeho proměněná a oděv jeho bílý a zkoucí. A aj dva muži mluvili s ním, a ti byli Mojžíš a Eliáš, kteříž okázavše se v slávě vypravovali o smrti jeho, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě. Petr pak a ti, kteří s ním byli obtíženi, byli snem a vše, viděli slávu jeho a ty dva muže ani stojí s ním. I stalo se, když oni odešli od něho, řekl Petr Ježíšovi. Mistře, dobré děs nám zde býti, protože udělejme tři stánky, tobě jeden a Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden, nevěda, co mluví. A když on to mluvil, stal se oblaky, zastínil je. Báli se pak, když oni vcházeli do oblaku. I stal se hlas oblaku škoucí. Tento je ten syn můj milý, toho poslouchejte. A když se ten hlas stal, nalezen jest Ježíš sám. A oni mlčeli a nepravili žádnému v těch dnech ničeho z těch věcí, které viděli. Stalo se pak druhého dne, když se z hory, potkali zástup nohy. A aj muž zástupu z volářska. Mistře, prosím tebe, vzhledni na syna mého nebo jediného toho mám, a aj duch jej napadá a oni hned křičí a loncuje jim silnícím se a nesnadně odchází od něho, sápa je jim. I prosil jsem učetlníků tvých, aby jej vyvrhli, ale nemohli. I odpovědě Ježíš řekl, o pokolení nevěrné a převrácené, dokud budu u vás a snáše ti budu vás, přiveď jsem syna svého, a v tom, když on přicházel, porazili jej ďábel a lomcovali jim. I přimluvil duchu nečistému Ježíš a uzdravil toho mládence a navrátili jej od jeho. Děsili se všichni nad velikomocností božskou. A když se všichni divili všem věcem, které činil Ježíš, řekl učedlníkům svým, složte vy v uších svých řeči tyto, neboť syn člověka bude vydán v ruce lidské. Ale oni nesrozuměli slovu tomu, a bylo před nimi skryto, aby nevyrozuměli jemu. A nesměli se ho otázati o tom slovu. I vznikla mezi nimi hádka o to, kdo by z nich byl největší. Ježíš pak vidě přemýšlování srdce jejich, za dítě, postavil je podle sebe. I řekl jim, kdožkoliv přijal by dítě toto ve jménu mém, mneď přijímá, a kdož bykoliv nepřijal, přijímá toho, kterýž mne poslal. Nebo kdo štěst nejmenší mezi všemi vámi, tenť bude veliký. I odpověděv Jan řekl, mistře, viděli jsme jednoho a ve jménu tvém dňábli vymítá, i bránili jsme mu, protože nechodí s námi. I mu Ježíš, nebraňtež, nebo kdo není proti nám, s námi těst. I stalo se, když se doplnili nové vzetí jeho zhůru, že on se na tom ustavil a šel do Jeruzaléma. I poslal poslí před sebou a oni jdouce vešli do městečka samaritánského, aby jemu připravili. Ale nepřijali ho, protože obličej jeho byl obrácen k do Jeruzaléma. A viděvše to učedlníci jeho, Jakuba a Jan řekli, Pane, přešli ať díme, aby oheň zestoupil z nebe a spálil je, jako ji Eliáš učinil? Ale obrátiv se, potrestal jich nevíte, čího jste vy duchu. Syn zajisté člověka nepřišel zatracovat i duši lidských, ale aby spasil, I odešli do jiného městečka. Stalo se pak, když šli, že řekl jemu na cestě jeden, pane, půjdu za tebou, kamkoliv se obrátíš. I řekl jemu Ježíš, lišky doupata mají a ptáci nebeští hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu sklonil. I řekl jinému, pojď za mnou, ale on řekl, pane, dopust mi prvé jíti a pochovat ti od Jdi jemu Ježíš. Nechťat mrtví pochovávají mrtvé své, ale týda zvěstují království boží. Řekl opět jiný, půjdu za tebou, pane, ale prvé dopust mi, ať se rozžehnám s těmi, kteří jsou v domě mém. Řekl jemu Ježíš, žádný, kdož stáhne ruku svou k pluhu, ohlídal by se naspět, není způsobný ke království božímu.